Penelope Gate Aipatsi ko tenoreada Gaurko afera baita Francesc Prentxan, eta sustut sare sozialetan, bazter guzietan, Penelope Gate traula agertzen da. Zer pasatu da? Hau da, gaurko itz gakoa Twitteren, Francesc Prentxan, François Fillonen emazteak, bazterreko xosa bildu baitluke, berberak gabe ere oran, zer pasatzenak ibel hortan, hain txegur bere senarrari esker gertatu da eskuineko hautagaia den François Fillonen afera da, beraz leukan aranxenek ateratzen duena. Penelope Fillonek sortzi urtez bosteun mila euro gordin unki lituzke. Diputatu edo senatarien dako erabiltzen den envelopa edo uh, gutu nazala hartuz. Normalki diputatuen laguntzaileak dirustatzeko da diru hori. Dianekaspe Haipatu ginuen, olakuz afera bat ez dakit horroitz izten, hainplegu faltsu bat norbaiti pentsaraztenet Jan Lazzal diputatuaren kasuari. Berak ere, diru hori bere inguruko lagunai emaiteko erabili zuelako eta diputatu laguntzaile gisa ikastaldian zirenak erabiliz. Normal, eh? Urgirik dira ikastaldian diren ikasle horiek. Eta diru hori, horrentzat baliatu berdena, laguner emaiten da. Eta hemen, beraz, lukana gantxenek ateratzen dugu afera Fransua Fionen emazteak unki lukeela sos hori bosteun mila euro horotarat, diakinik behortik ateratzen dira, lehenago kolkarizketa batzuk bere maztak erraiten du, ez duk iztutin politikan txartu nere sudu ga, ez duk lagundu nere senaga bere politikalanetan, eta bar, eta bar, eta beraz, hasten da, afera bat eta inkesta justiziaren aurrerat pasako da, François Fillon, frantziako prezidente bihar, hain txegur bai. Eta frantxe bat aldiz, akeatua izan da goizuntan. Akeatua, ake akatua, zuzenean behintzat pidatatu dute. Nola, nola posible da pidatatzea? Befran zenter irratian zuzenean ari zirela, Patrick Cohen beraz eramaile famatua, gure Batit Kruspeir eta Kristof Arotzarena funtsian. Zuzenean ari zirela zazpiak eta berrogeita irutan, Radio Novako irratilariak, Eduard Ber beraz delarik irrati animatzaile goizetan, sartu da uh, antenan menan... Uh, Uinen bidez, askinian, bakotxa bere irratian zen eta kolpez, paf, xartzen da antenan. Entzun, zerremaiten duen. Patrik Cohen, Patrik Cohen. Ui, ki parl? Peu importe ki parl, c'est Eduard Berre, a la limite c'est pasap. Patrik Cohen? Ah, Eduard. Onetan, c'est Nova, isi, c'est Radio Nova. Hola, xida, beraz, kolpez, mintzo zerarik, Cohen bere irrati xaioan. Orain, mintzo naizen bezala. Euh, radio Novako horkez leha xartu da... Comment êtes-vous entré sur nos ondes C'est pas grave, vous savez Patrick Cohen, l'important n'est pas de savoir qui c'est finalement. J'ai oui. l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans un système cloisonné. et je, je crois qu'il faut arrêter ces, ces radios qui, qui ne parlent qu'à leurs propres auditeurs. Bo, ola biatzen da, beraz, uh, sistema etxibate analiziste zuen irratian eta bar berduz egeiagoideki, uh, umorearekin hartzen alda edo kritika zuzen bat bezala ere pentsatzen dut, baina umorez uh, egina. Ondutik, zonbait uh, segunduz, ola segitzen uh, dute, askiringaria uh, da, eta ez nuen uste olako gauzak ere posible zirenik piratatzea beste irrati bat, eta askinen uh, irrati mankizun batean sartzea. Idea esta chaja ya körbatedo edo, ta biltzenu danortik. Itetapu. Itetapu. Anokh ea tuko nuken. Ez dakit, gogoetatzekoa. Bon, musik abeintzatze momentuz atxalde honetan kuartz taldea proposatzen dauzet. Asparneko biko te bat da hau eta lehen, lehen kantua aurkeste note xarean eta telekargatzen handuzena. Hidrik, gainera, kuartz. Ondotik, maierrezarete entzulearen iditzean. Suntzitu <truz> bere egiteko Ya né, el bestiar, un sola, e gitando au Itzen da kantu hau, azparnetik eldu dira, bikote bat da. Eta beraz, hoien uh, lehen kantua, xarean kantu berria emaiten dute eta telekargatzen alduzi urririk kuartz.eu webgunean. Kuartz kabatekin hemen. Entzulearen diritzia horrein, zurekin maizir ezaget. Urtze berri hunen utxarrazteko. Na nuk ebegi kenutipi bategin igan urtiai. Bi milata hama seian, izan da bat ezta bada, eta hoien artin, feminismoa izan da ipatuik. Maskadan, lehen lehenik. Entzuna hal izan da, emazte maskada bat zela, edo ta e, maskada feminista bat zela, eta hoi berrikuntza handi bat zela. Segure, eskiulako mila bediatzuek juntalautan hoita hama abiko, emazte maskadak espeitu kuntatzen, Ez eta amaulen bimilata zazpian, barkosen bimilata bedeatzian, alozen bimilata hamaran, bimilata hamabiko ikastolako mazkadan, edo guano, gamen, laranen, edo join izan dien emaztik. Emazte mazkadabat? eta sorotxak emazte zielako. Benahoi, hen pedikiai eta jokiai inte gabe. Jakin gabe zer e, kuntzatzen zien eta nula kuntzatzen zien. Emazten ezartik, kargun ausietan, haitu feminista bat dela, benahoi, botiko eskaxai inte esatu gabe, edo guano, ok erago, uskaldun histunen eskaxa aipatu gabe kargun ausien badatzeko mementun. pastora utzik, pastoala entzazua jeltu zaiku. Eta aldihuntan, baiunako pastoala aipatuik izan amaila jortan. Emazte bat ekidatzik, bi emazte ek susentuk, beste emazte bat kantoen jamaile, eta beste ikzer, Sujeta emate! Hoi bai, feministek egina. Bena horre? Erran gabe gizon mundu bat zela aipatzen, Gizoneek janik, eta bebiziaina amaitekoak izin bezala, katialinak alienak beharru kenziak gizonez igan bebizia. Benahorten, horten? Maskadan, emate zumaitit izanikike, Cabana, pitsu eta buhame gehienak gizonak izatez, Eez duxobea balio feminisma na ipatzia. Eta prestoaz, zerreran emaztebatek idatzi badue, erre jenta berri zegizombata, eta sujeta ebai, hor din, ez du balio, feminismoan haipatzia. Hor din, uan hor du beita, delibeo hun berrien hartzeko, urte berri hunentako, zentako ez, ez tabada eta polimikaroik xakontu eta abehastu, eta itua interesatzeko partez, Justo kuntatzez, suma temazte badena izaletan, zentako ez, kuntatuik dena interesatu, eta ikruxi, Gizon edo emazte izanike, eia berdintarzen aibuz zerbait ezanik denez. Gizon edo emazte, mazkada, pastoal edo egin oskobizian denekahaldugu eta behar günukee berdintarzen aibuz hitzegin eta ekintzaegin errespetu osu guan. Madi errezareten nilitzi anzuten egin uen millezke Zuri! Gure kronik ekin. Gurekin dugu uh, Marko ganoen uh. itzeta putz. Gurekin dugu itzeta putz. Hatzaldeon. Hatzaldeon. Untsa zira? Bai, untsa bai. Bai, bai. Forman, bai, bai. Laneko angin izor eta... Uh... Naiz ba, ba, uh, uh, eta hori angulemen ezten baita komiken. bai, angulemen da komiki festivala. Bai, gaur asetan da uh, professionen dako, ba, biartik uh, pu, publikoan dako. Orduan, or, asetan da, nilin lalikoan ni la ezag, uh, berkabat daturen uh, urte dako beste albumet. Uh, si, Sen ta angulemen nah. normalki lanerako da ez? Bai, hori entzuten ba... Or, li, uh, tuten, ba Lausue lagun guztiakor orba celeste uh, Enetako trago bat hartu, ori uh, la giraf hoztatuan Baitila an chabiloi lagun guztiak Dani eta abeste guztiak Baita ere argita letxe batzu Koli Gregorio murio uh, Arretet edizioan dako uh, Diozkal zateretzen dituan uh, argite txak Ani sangoda bide albumak orkestekom Eta zure albun bat ere hor izanen da? Bai, bai autobusaren, bai, ha? Aipatu ginen aski, behinan frantzexaz zatera zela. Eta hor, euskaraz beraz argitaratuko da, uh, zuk egin azken uh, komikietariko bat. Bai, bai autobusa, beriru, beragabe, abiatu zen, egunikoa. Dezen da hori. Bai, eta... Puexia eta filosofia initz, bada hor? Hor, uh, perch... pausa bat hartzeko. Hor, da pertsonai baten historia eta egun batez... Uh... Autobusa bela gabe joan zen, beraz bizi aldatu zen beretzat? Uh, bizi ez dakit aldatu denala ez, hori ikusko duzu uh, irakortzean. Mm. Bela bizi jen pausa bat inpozatu egizan uh, zaio, eta autobusa bela gabe abiatu delako, mm. eta pausa hori ikotatzen dugu. Zuki datzia da? Ez, bekak, bekak, hori uh. uh, dargorekin izan nintzen, uh, gidorelekin géo uh, albumak el gekin ez se be be kakoya ke illa situe el uh, hem to muri tanta arinaista orra kosplan la iconaise oui. bigarren tomoa prestatzem ados berbilitique vient godard autobus harpatuko do ez es? estaki te se garde autobus bat uh, sugabe bietsende dedik eta ordan beste beste manera bat ez aur uh, abesan sida si, sur les bicia ez dugu hori uh, autobus hartuko hori ezgida angur maila yanen bai seki donimalel oui sonera tache de volontan bae baita sketch sketch bae ça y a directia tout belly pin mais sketch bai. de, sketch crawl sketch crawl da sketch crawl it sortou au lit acheter volontana sokere par terre ce cousortana ibili ikusten duzuna zure estiloekin marazteko manerak ikusten duzuna maraztu. Siri edo krobak edo horiek maraztu. Karikan, ibili karikan maraztu, karikan ikusten duzuna maraztu. Siri borroak, ez da egitea zerbait uh, garbi edo uh, finalizatua? Ez, ezin duzu zerbait garbi kariketan zau lelarik eta... Gelo bai etxean, kampoan eiten dituzun marrazki guztiak hori uh, garbitzan dituzun, baina hor ez da bide maraztea takitio. Holi da elbulua, maraztea takitio eta kampoan diren jendeekin partekatu. Zenda zer da marrazki garbi bat niki baliatu dutitza behinan... Ba Garbia delarek marrazki bat, egiazki marrazki sen... e, se, bat oteda, ere? Eus, eus, eus, bat eus. Eus, eta momentu da momentuko adageago berriz landua? Eh... Uh, bai, garbia, ezakit, zer uh, arte garbizan aldean marrazki bat, askotan bat batean ateatzen zaizun marrazki bat, izaten alda, definitiboa eta uh -huh. bakarra. Depetitza da zure estilo magazteko ez diruan edo, edo lantzen arihal edo bat batean atzetzen du dugazki du bat, orduana hor uh, ezzu magazki on bat edo txbat da magaazten duzu bide edar bat hori.eta askotan uh, magazteko bide hori guzten uh, dugu autobus -ba, ez autobusuntan sarartoko uh, orduan magazten uzten duzu ere. Bai zen, baina ipartu ginen pixka bat, baina entesgarriatzen manuen, nola tipitan be denek marrastu dugun, eta margoekin, eta gure imaginazioa untxalan duz, eta baina batzuak gehiago gustuko zuten ere marrastea besteak baino, bainan egun batez, be autobusa... Artzen da edo ez, eta la, lanetan segitzen da edo ez. Eta bada hor, uh, ba komplexu bat soartzen da, ez dakit marazten, badakit marazten, ez da polite egiten dutana, alabai, binen norentzat. Hori uh... da, komplexu di, aski importantea da, eta ia, ari autobusa, bai. Uh, autobus arzen balen bauzu, zakizu noraino erramango zaitun, mm. bainan arzen duzu. Eta, eztipulun tan izgiten nuen hor neska batekin, lagun batekin, eta belak ari ah, ah, bat entziten garaian marazan zuen, utzi zuen ideia, hola, eh? kompleksuan dako edo ez ez, zakizatzen dako, eta horren beda dinean, zakizit beda bizi momentu berri batean, Ebe nahi zuen berriz, autobus hau hartu eta marrasteko beste bide bat izan. Bide, uh, bide edar bat izango izateke hori uh, buluan dududuena du, edo... Du, ateratzeko? Uh, bai, ateratzeko, bai. Zenta marrasteko momentua ere uh, bereziada, zer marrastu, uh, bai. noradioan ere marrasterakoan, utzi zure uh, imaginazio eta eskoa bakarrik joiten askenian nezakizu ere gaterako den eta nora joiten ziren nula... eta lotxari gabe. Eta horika datzen da edo magazki ekin edo musikarikin edo zerrekin ola, ola, ola. Eta, da arte, artea elex, arteak duen uh, indagak da ere libre izatea.a Eta hori libre izatea, izatea besteen bigiratak be, kont, kontutan hartu gabe mm -hmm. etahala zuetako da asteko magaztea. Edo musika, edo kantatzea, edo zera egitea. E, Orduan bai, sketchkoll sketch hori, idekia da marrasten dut enentzat, edo marrasten ez dut ere, da bide bat hartzea, simpliki, kanpoan eta marrastea. Nik biti dut uh, marrastke aliaren uh, trexena ongliena, eskua dela arkatza, edo pincela, edo margoa, da begida da. Mm -hmm. Eta lan zen duguna egunero eta landuko duguna hori ezti buluntan da begila da. Gero, nola magazen duzun, ze maila duen zure magazkiak hori ez da importantena. Mm -hmm. Da bat batean bideori hartzea, autobustiki hori hartzea, eta magaztea ongi pasatzeko. Menturatzea? Menturatzea bai. Ez behelduruk aitea eta... Bai bai. Oui, eta euh, berriziki euh, kon konpoko edo... ba askotan ez tira atelatsen hori egutendi da carnet etane hori badida frantsian Karne de euh, euh, voyage euh, festival edo bideko carnet festivalak hori erakoztendu zu zure ikiten euh, e, do, askotan da zure ta koi egutendi e, maraski gusti horiek gutendi da sur karnetetan opogeetanarzenuzgun uh, argazkiak be bezala. Mm -hmm. Ez dituzu denak errakusten, batzutan e, e, atxikitzen duzu zuletako kun batea sola ikusten duzu gogortzapen onak ku Berriz Begi ateratzen dituzu egun batez sola. Magazkiekin ereola gordetzen dituzu zen uh, handana bat egiten dituzu, Eez dira denak argitaratuak ez dituzu ez. denak salesozi egiten maiten, Hori da sare uh, soziatan uh, ematen ditut, ere ez denak melan bat batzuk eta oli esku hori inborantea da ergaita ere mazki batzuk beneetako gogorretzen ditut. Bogia egan uh, magazki batzuk ez ditut ere egiten.buruuan eu begiradan atxiki zen ditut ere hastirik ezpaitut, oh. denak uh, magazteko. Eta hippotentaai izango da uh, takoa da, Ez bakarek imobleak edo etxeak edo ikusten duzuna maraztea, baizik eta zuk ikusten duzuna, askotan jendek ikusten dute. Orduan da, piskat, beste begirada ukeitea eta Utsak. erakustea. Utxak? Utxak, bai, gauzak beteak eta bauzak utxak. Mm -hmm. Bai, huli da, da utxak erakustea. Hala. Da piskat, uh, iratian ere isiltasun bat delarik, isiltasun horrek duen... Uh... Garantzia ere erakusten? Bai, bai, hau da uh, erretziko ihindarrak uh, edo ishiltasuna. Bai. Ixiltasun <risa> <risa> hori nah, garantzitsua zen uh, ulertzeko marazkia eta artea. Hortan, uh, marazkillari dezberdinek parte hartuko duzue, norbaitek nahi badu parte hartu edaz gaur zuten duta giten alda eta... Ustu dut, bai ez. Zuro ondoan goiten alda marazten adibidez? Bai, bai, bai, bai. Zuma bai. bai. gotzen altzitu? edocer mais edocer askotan marasial al dus maraskiliek aba ioli concepto integravada oui oui oui or animel son resnisen kambodja ninseri core euh pagoda batiana basile sixelkari uh, ondiak sixelkari horiek askitan asken dira denetana hori uh, aldiz hor erdian sen et senatiki hori beresibat nik marasunuen Zizelkari si ar artean, ba sen norbait, bel eskutor adekin, mugikor batean, mugit, mugitu gabe, bera tekstoak editen. Oli marrastunen, zenta Xegurazki, ezen a oli, efemer edo, euh, laburki, a agertu zen, ondoan, euh, Hori, importante asen, errakus eta. Zizalkari horiek betidanik handi da, eta izan gudida. Hau da, intereskadi ena. Beste begiratabat, argazki lariak ire usur hori dute. Bai, Argazki on bat ere hortan ikusten, da, hau taten zuarik eszena bat, eta... Bai, uh, uh, gero, uh, argazki behar taten zuarik, ja, klik bat. Bai. Bara baita, bat sez alikwa eto euh... Eta ongi maraztea, denak eta lehiogustia... Bailai, akuarale Hori egiten alda, ezta en ez derz martsai uh, izanen. Ibilzea, maraztea ibiltzen ber, ber momentuan eta... Boa, bekasua egin bidearen, bakizu. Uh, telefonarekin diren horiek bezala, uh, tekstuak egiten uh, ibiltzen eta bidea trabezkatzen. Zu marazten haribari mazira ibiltzerakoan, uh, doni bane loitzunen, bakizu, antolodiak bat dira. Bai, edo lorrean kaka. Mm. Egia. <laughs> Inspirazio bat edizaiten arko da bergin? Bai, ez seka scratch-crawl... Uh... Scratch scratch-crawl. Scratch-crawl. Uh, Facebooken. Oh, uh, Informazio guztiak bilzeko. Uh, eta. Ado, alors... eslarun batean, don ibanen loitzuneko karriketan, belaz. Ba, Atzi banen ba, zitugo edo hortik. Normalki bayetz. Eta, ez anzi, si belaz, majaztea, onda zuen... Buru oui, oui, oui, oui. Alors, tu me dis scientifique quoi que lire et me doter Je t'inquiète, scientifique venir, bambille bat bala et ta scientifique qui a piqué. Et bat autant quatre autobus. Et d'où aussi, mon abon. Ah oui oui. Tu sais elle est ça qui se met acheter vide va t'asseoir Marco, viens écouter. Tu es là Eta, Marko, anartan ere, marrazki egiten haizan da, ordoan, bere marrazkiak usinai badozua e justuki gai hori loturik. Marrazki lari baten trezuna, begi dada. Obe, ongi idu, dikatu du, marrazki honen bidez, Twitteren atseman goduzue, Marko uh, idatziz, edo Gato Baska, edo itz, eta putz, uh, erreski atsemanen duzue, marrazki hau. El aster aldiz, txistulari bat, izango da gure gaurko gomita, garikoitz mendizabal, biziki famatua eta uh, maestro bat bezala edo kontsideratua, Morriz Javel konservatorioako gomitatu zuen egun, euskal kulturaren eguna kari, el aster jentzuten alko, dugu, bostak eterdi bement Tus uruskal irateetan berriak zurekin Bernard gaina Gezitzaile eta formatzaileak lanaren galtzekotan angeluko laboa PSP elkartean departamenduak laguntza kendu zituenetik gizarteratze lanean ari den elkarteak zailtasunak baditu eta gaur egun jamalauk anporatze egin behar direla jakinaratzi du zuzendaritzak. Biarrigo erditan lanak geldituko dute eta bat eginen lab sindikataren sustengoarekin angeluko egoitzaren aitzinian. Berroita malau enpresasede ikertu, hurietarik ogoita bat gauzatu, siberuan plantatzeko odaz batasun asun ekonomikoak laguntza ekartzen du, enpresa horiek sos laguntzak ekartzen dira ere klejeri esker, eta klejaek argrakastaba dute, ehun bat lanpostu ere sortu dira horiek esker siberuan hastapenetik. Bestalde lanenia hartzeko man kanbiatzen eta jourtako etxean lan egiteko para eman nahi da eta gune partekatu baten sortzeko xeea agertu da oda sortana. Sidiako hom zerritik hendaiarat etorri zazpi erefusiatuak hendaiaren elkartasunda eskertzeko asmos afari herrikoi bat antolatuko dute Otsaila undarrean behatzi hilabete hendaian direla eskuzabal elkarteak laguntza eskaintzen daie eta hendaiaren eskertzeko sidiak afari bat antolatuko dute Otsailaren hogoita seian Maiatzaren amalauan senperen izanen da egi uratxipagaldeko ikastolen pesta aukten ere baiunako behnate tsepare liseuaren alde izanen da egun gori eta bestalde egi uratx larun batuntan asiko da bexo saioarekin baiunako antzukian aratsaldeko sei orenetan asiko da bexo saio edegori eta kohika kulturalaren hastapena gori otxailaren behatzean izanen da Gazte izen Kepa Junkera eta Sok musika kontzertuarekin Gero kohika gau eskolen aldeko itzulia agte beste hainitzi zordu izanen dira Bazte guzietan Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Diskutatzen diskitanean Gure bazterrak Lucien Cesarretarekin diskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Astuezkentan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita a, Eta dau du ciberotik Lucien Cesarretak gorko shayuan diten. Loreastarak naturari eskaini hemenaldi bat. 20e maila da zenbat emakumezkoak hartzen duten bide hori ta zenbat gizonezkoak neurtzen da ema da hasiera batean. Emakumezkoak zientzietako arlotan piskat gainetik daude oro har, eh? gizonezkoak baino. Baina gero, Amapola morea aste azkenean bi astetik behin Euskal Irratietan. Asteazken honetan, Ana Galarraga, elu jartaldeko okidea, besteak beste. Arratxeko bederatzietan. Elduden primaderan, Frantziako lehen dakaritzako bozen ondotik legibiltzarekoak iraganen dira, Europ Ekologi Leber Alderdiak bere autageien berri eman du, laugarren boska ere moan, ordezko bezala orkestuko da Alice Leizia Gezarr berdeen zat, Alice Leizia ostegununtako gomitagoiz berin. Eluja, ezta eskaz memento juntan oztarako, ostegununtako diokozkampo saioan, Elurrezara teremanen zaituztegu, Otsailaren bostean iraganen den Izarbeko trail suria aipatzeko, erik altzatzebe antolatzailea gurekin izanen da. Eta bigarren partean, gero jakasta gehiago duen kiroldiziplina bat interesatuko gira, bokseo, edo obekieran, kik maulen entrenatzen den Iban erdo daintziet Jo ospamposaioa ostegununtan 7:00etan euskali jazietan errepika ostiralean aratsaldeko 5:00etan Itzetaput Itzetaput Itzeta Itzetaput Itzetaput Itzetaput Itzeta ipagai nagusiak tenore untan abiatzeko berriarekin argiak ere bergaiadu uh, nagusi Euskal presoak sailean mararen aske usteko eskatu du kartzelan ama izan dako preso oien talde batek Balentziako ospitaleko arta intentsiboetako gunean segitzen du bere alabak, obera egin badu ere Euskal presoen kolektiboan lau ume dira prisondigian euren amarikin Hor, bideuan agertzen da, beraz, bi amaren uh, lekukotasuna, bi preso oien lekukotasuna, uh, prentsoareko bat egin dute egun, eta beraz, hor, uh, eta argiak ere, gai nagusitzaten temaiten du gai, hor, tajilaren ama bostean, xara maha politikoaren alaba, Labak, labankadaz, lagiz aurritu ondotik, bere askatasuna eskatzen ari dira eragile hainitz, gaiari jahaipena egiten. Giten dio beraz argiak Berrian ere erran bezala Berrian mestalde Sekxu abusoak Elisa Katolikoan Mendizabal hauzitegian Salatu dute sexu abusoen Gipuzkoako fiskalzak Juan Cruz Mendizabalen kontrako hauzian Abian dituen diligentzien barnean Berriari testigantza eman zion Eta beraz or, bere lekukotza Entzuten edo irakurtzen eh, ahal duzuen eh, lourtuko dut, hor eh, testigantza gehiago igandean Eliza Katolikoko sexuabusen gaia sakon landuko baitu berriak. Eta berriak ere lehiaketa bat eh, du boto eh, bo, bozkatzeko... Eh, Manera bat bat hautatzen uh, hau tatzen altzen nuten 2006-iko zoin azal gehienik guztuko haukantzen nuten igandeko azaletan eta beraz emaitza agertu da. Fidel Castro-ren uh, aurpegiarekin agertu zena izan da lehena eta irugarren Joseba Sarri honan diarena. Horren beraz sariak ere proposatzen zituen berriak, berriaponta usen ikus Argian, bestalde, abiadura ondiko treina haipagai, Nafarroako kontuen gambera. A txetearen diseinua zaharkitoa da eta indefinizioz betea. Abiadura hondiko trenbidea baino merkeagoa litzateke irugaren erraila, Kilometro kilometroko bi eta irumilioi harteko kostua du, eta A txetearen kilometroko kostua ama bost milioi da. Euskal Herria irratiaren beraz aberazemen proposatzen du argiak. Altzaporru, Jakoba errekondok eta Matin Martiarenak, Altzaporru aurkeztuko dute ostegununtan donostian, komiki liburua beraz, aurkezpen ofiziala ere, azpimarratzen du hemen argiak Euskara Nafarroan sailean aldiz, Euskararen plan estrategikoa bian Nafarroan planak Nafarroa osoan Euskara ikasteko eta erabiltzeko eskubidea bermatu nahi die, erritar guziei, hau da ana olio kontsilariak erraiten duena, argian eta, eta argiarekin bukatzeko, ikasle mugimendua sailean ikasle greba Bateko istiluen gatik bederatzi hilabeteko kartzela zigora ezarritete 6 ikazle hei. Bimilata malauko marchoko ikazle greban izandako kale dokarikako istiluen gatik ezarritako zigora hon hartu dute 6 zeta puntu eusen, Baxena Farroa askunde garaian, askunde tasa garantzi txubatekin, Farroak biztanleak irabazi ditu azken urteetan, ez da kasubakarrai, Parre Euskal Herrian, zembaki horiek beraz hemen gertzen ditu kazetak, eta ezkuntza sailean, ameka postu gehiago departamentuan, datorren urtean, ameka postu gehiago izanen dira, departamentuko eskola publikoetan, berri honabada ere, sindikatu ez da erabakiaz kontet, ezen Bonne nuit, PPFSU. Je n'ai qu'à toi. Ongi izaitea, lanean, edo enpresan, konferentzia hemen proposatua Bayonako uh, Komertxota Merkatal Gambaran, uh, konferentzia ez dabaidabat uh, proposatzen du egiturak, enpresetan eta ongi izaitea, edo enpresata ongi izaitea, postegun untan, media bazkena ipagai, eta uh, izokin eta muarrainak uh, zaintzapean, uh, uh, hainbat arrainen erriotza espikatzen ez dena momentuz aztertzen ari dira azkarate eta heralaje aldean uh, media bazkek berazemen aipatzen du eta ziudestekin bukatzeko Penelope fillon agertzen da, bere senararen ondoan, inkesta bat idekia da. Uh, lehen imankizun, astapenean aipatzen nuenaz uh, eta beste gaibat ere justu kilotzen duzitu ezteak. Diputatu ta senatari, posible hote dute uh, hauek parlamentuan horien urbileko bat enplegatzea, Bon, galderari iran dut, bai posible dute, behinan behar dute lan egin. Hortan da, hemen uh, aldaera Penelope uh, Fillonek ez baitzuen iduriz lan egiten, menan su schon kitzen. Bon, bref, jakingo usie, dena afera horaz askkifite, beztenaz kanar anxene uh, kassetan irakuriko usie, dena. Den bichtak utz utz hutsch, iratziap itz hietz hietz hietz hietz hietz hietz hietz hietz hi. Eta musikan eta txistu gintzan, eta txistularietan eminentzia bat, dukanen dugu gomita gisa. Goizuntan, eh, Morriz Ravel konservatorioak eta euskal kulturera kundeak proposatzen zuen itzorduan horzen, garikoitz mendizabal, eh, zabaidabatean aparte hartzeko, zer erakaskuntza, oizko musikentzat gaur egun, eta laster entzutenalko dugu, intzari eta lankidea, goizuntan, han izan baitzen, beraz bere lekukutasuna, Laster hitzetaputzen, musika estilo beste batean, izango gira orain aldiz, txistua zoma inminutoren buru nahi dugularik. Kalera deitzen talde berri hau, maskaren diktadura kantua argitaratzen du. Hemen txin. Baina denon begi biztan, aspaldi danik ginen, aien izatearen jabe. Hori uste genu emeintzat derasun txetu zuten arte Kalera deitzen talde hau, talde berri-berria eta nafartarak dira bortziriko jok talde gaztea eta lehen diskoa laster, argitaratuko te. Itzalak deituko den diskoa, orta noztenugu Kalera, txistuaren tenorea baita horrein. <coughs> <coughs> telebista utz, <coughs> <coughs> Moriz Javel, konservatorioak eta euskal kultur erakundeak euskal kulturaren eguna antolatu dute gaur egisoinu elkartearen partaitetzarekin. Borgarren edizioazen eta garikoitz mendizabal txistularia eta aitor furundarena akordeo gomitatu dituzte, zer irakaskuntza uizko musikentzat gaur egun, gaiaz antolatu mai inguruaren zate, eta preseski garikoitz mendizabal musikariarekin mintzatu alizantzira Hintza arieta ez da behidaren Bi musikari ezagunauetaz gain, beste musikari musika irakasle eta musika munduko pertsonainitz bildu da baionan Kontserbatorioan oizko musiken erakaskuntza aipatzeko. Rakbenak, konservatorioko lehen dakaria, Pantsua etxegoen, Euskal Kulturerakundekoa, Pia Jaira, Erri Soinukoa, Filip Dezkurra eta aitor Furundaren akordeo hilariak eta erran bezala beraz garikoitz txistulari eta irakaslea. Mai inguruak luze jo du bi eta ondotik entxatu gira ideia nagusiak biltzen garikoitz mendizabaltzistulariarekin, musika eskola eta karrikako musikaren artean austura bat badela esplikatu dugu. Bai, nik usten dut e, gure e, arlo artistiko guzti hauek dantza eta herri musikak konsolatoi eta musika eskolatara sartzeak urte batzuk badira, baina horrein nikan...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 Importanteak irutizasik nahi, Zer da, profesionaltasunak azkenean e, tradizioa usten du? Bueno, ez hori gaitxeo esate izango da, baina egila da, profesional bihurtzen e, garenean, jende asko funtzionalizatzen gera mentalitatez, eta horrek ez dira inungo mezzerik egiten, ez tradizioa mantentzeari, ez e, bokazio eskolan bat egiteari, eta hori mantendu behar da oso, oso, e, min mondiz, norberak, Eta hor, e, bueno, sorionez, haitorda bioketorri egeranak bai gera, arro esan dezaket e, perfil bat, ba, profesional sentitzen gera eta berdin-berdin gaude e, Otsailian San Petersburgoan orkesta baten aurrean edo gaur emain masterklase bat ematen edo igandean herriko txistuleriekin diana jotzen. Ezke hori hor lezan behar da, bestela alpearri da hitz eta pitza egitea, gure mantentzea modu e, duin batean, e, ekonomikoki ere, ezke hori ezin da horrela izan izan behar da konsekuentea eta nahi baldin badegu gauzak ondo egitea profesional onak sortzea egin behar duguna da bebetikan, bebetikan, musika eskolatatik irakasle onak sortu gaur egun badaude moduak eta irakasleak hori hola izateko eta gero, babakitzak bere herrian e, duintazun minimo bat autoezigituz bakora egin eta denborak egin maizak baina ezkepestela ezin ez da amen, atajorik izateko Aipatzen zenuen ere, eta pixka behar badarrigarria egin zaigu, egoi euskal herrian ere kalean e, txistulari edo trikitilarien presentzia eta gutxitu egin dela. Ez, osotasunean ez. Zona batzu daude, oso, oso, oso zona konkretuak eta, ponen esan zintan aipatuko baina, zen erakusteko iparaldeko, e, igual dena ikusten dute zolagarri eta superpolita eta ez, bukeran egin ditet e, argazki bat jarri dut txistu irakasleen eh momentua nolakoa den musikaskola txikia herri askotan ez dago kiera orduan eh kalean jotzen dela asko baina hemen gehiago jotzeko moduak bilatzea hori hori bain justu hori ez dain saia sareak badaude risoinu eta beste goza batzuk lan hori egiten denak, baina bueno aigoaldekoa ere dena ez da arrosakolorekoa ez Dantza talde eta musikarien artean harreman falta edo ikusten zen hemen, ez dakitan nola den? Bai, bai. han ere, kontu izu, e, gerraostean hain e, estandardizatu ziren dantza taldeen esazpi herrialdetako dantzak egitea, dantza taldeak bakoitzak bere txistulariekin, baina sekta moduan, e? oza, sea, hori bukatu zen, zer gaur egun e, musikariak e, rollo askotan egoten gera, Eta dantzatalde askok hori ondikan ez dira rezeteatu, zan nahiago dute. Gat nahi jo, beren txistulariak izatean menen e, tamagotxi batzu bezala guk, e, josa zu hamen diko horna bost aldiz, bale, hamen diko bost aldiz. Eta hogetan bat garren mendean, hori ba, baino, beste, naturaltasun altasun bat egin izan beharko luke, Korografia berri sortu nahi zuzude, bale, karri audio bat. Resatuko dugu gotxean, bi irun zailu ingotxugu, ondo eginak edagoa zen jaialdi egitea ori da gausa normala, ez dakit eta dantza talde askok ba hondikan ez dute dinamika hori barneratu, ez, nahiago dute eh lenoko ensaio dinamika bi ordu gauza berdina egiten betiko txistulariekin eta eh horrek eh azperdurara darram, ba 21. mendean askarrek bizigera hori aguantatzeko, ta batzuk aguantatzen dute, eh? ba garen, Girona dagatelako. Karo, dantza talde horreta sorrienez Girona da eta lagun arte eder horrek ere asko balio du, baina artistikoki baloratuta. Ba, bueno, beste modu batzuk daude erresagoak kariñagoak eta interesantagoak nire ustez. E, Azpimarratzen zen beste puntu bat zen ere herriko festetan behar bada musikariak, edo txistulariak, triktilariak, taberna batera iritsi, eta musika bat izatea eta eskentzea Baionako honako e. festak ahi bat zen zituzten, egia da, bai festetan jende asko biltzen dela. Bai, baina bitu. Eh, Iki zango ditut, azpeitean, por ejemplo, ditura da soka muturrean txistularia jotzea. Bai? Soka muturra egongo den zona horretan, aurrez jokten gira txistulariak eta jendea batzakin lehen megafoniak ez iztitzetzen egin kontuz, orti pixkatera, orz ez egongo da Baina guk hori egiten dugu orain baina bide batez, altagoza jarri daude eta kaleko hilo eh, musikala jarri da eta guk egiten dugu, ba, tradizioz egiten delako eta biztarakoan txistularia jotzen baina zer zeiten du hilo musikala jarri txistularia kalean nahi direnean beren zer egin egiten azpeitean, ba, bueno. ez da logikoa ez Eta ba, hori gertatzen dira alegutan ez bai. Bukaeran aipatu da ere behar bada pixkat partituren eh, partekatzea, edo nun bilatu, bai. edo nola egin behar den hori. Errezbila haipatu da nik uste eta errezbilen funtzio ez dela, ez dela hori ez. Jarri eh, da ba, ez arene... simila da zukaldariaren karta, errezbilen asko dago eta oso ona, eta kristolan egiten hori da, baina, E, Musika eskolatan, e, konzernatiotan, sortu aldian, e, areglo berriak nikusten dut mm, organismo bakoitzak sortu behar ditu da, eta sustatu behar ditu Eta egina daudenak egina daude, eta bai, bale, baina berriak sortzeko norberak hartu behar du eta berdea partida bat horretarako e, bideratuta ez. Eta gero hori nola kompartitu? Jo, gaur unian ez da inzaila, txistulariak daukagu txistuaregi aldizkari adibidez, ue borriak daude hori konpartitzea zare mailan ez da inzaila, baina ere ez bilen konzeptua beste bat ikusten denik. Eta bukatzeko behar badai duzu ere, konzeptu bezala egoitza berdinean biltzea, bai instrumento desberdinak dantza eta beste? Ez agunatzu ba da eta bakarra da, da horregatik, han urte lanean ere egin idun nausondo zauten dut, gazte dizen, Eta eto, momentu batean, e, gai atea denez, ezke hitu zaitu oso zanguratzua, ba, folklorea dirazpen guztiak, dantza barne, pianoa barne, solfeo barne, abez batza barne. Adenak ere ekin eta kalea konkistatzen dute gazte izen, eta gazte izen lehenbazan hori egiteko beharra, oin ere, eta mila ikasle, hori aztu zaidea bat baina, mila ikasle eta e, itxerote zerren da hondia adibide baditu zate eta eta horrek askoresten du momentu berdinen dena bateragotea gausakotarako eta baiei egin berdinen estentesan beste ere azpiko solairuan udalmusika musika bandaken saiatzen du ba banda bada 19 garren beste agrupazio bat eta han daude eta egiten dituzte gausak elkarrekin ulertzen da adibide politada nikusten dut. Ara, zer eman duen beraz goiz untako main inguruak eta euskal kulturaren inguruko gaiak jorratzen segituko dute euskal kulturerakundeak eta Baionako Kontserbatorioak elkarlanean eta otsailea nain zuzen Kukai dantza taldea gomitatuko dute Baionara Eben, mil esker, intza garikoitz mendizabal txistulari famatu, aberaz hemen uh, entzuten genuen uh, goizuntako mintsaldiaren ondutik. Uh, intza berekin mintzatu alizan baitzira. Proposatzen dauzet, beraz uh, entzutea, bere uh, txistu talentua zeinetakoa den, uh, egin zuen uh, disko bat txistu zenfunik deitzen zena, uh, Bratislava Sinfoni Orkestrarekin batera, hemen txistu. América Cantúa. Karikoitz mendiz txistua eta hemen The Bratislava Sanfoni Orkestraren Laguntzarekin Amerika, entzuten genuen. Elduden primaderan, frantziako lehendakaritzako bozen ondotik, lege biltzarekoak dira, Europ Ekoloji Leber Alderdiak bere autageien berri emandu, laugarren boska ere moan ordezko bezala orkestuko da aliz lehiziak ezar berde enzat. Alice Leiciaguez hart, Ostegununtako gomitagoiz begiren. Ikusten emalima da zenbat emakumezkoak hartzen duten bideo hori ta zenbat gizonezkok neurtzen ema da hasiera batean. Emakumezkoak zientziatako arlotan fiskat gainetik daude oro harre, eh? gizonezkoak baino. Baina gero, Amapola Morea aste azkenean bi astetik behin Euskal Irratietan. Asteazken honetan, Ana Galarraga, elu jartaldeko okidea, besteak beste. Arratzeko bederatzieetan. Elu ha ezta eskaz memento juntan oztarako, ostegununtako jokozkampo saioan, elu getara teremanen zaituztegu, hotxailaren bostean iraganen den, izahbeko trail suria aipatzeko errik altzatzebe antolatzailea gurekin izanen da. Eta bigarren partean, gero jakasta gehiago duen kirol diziplina bat interesatuko gira, boxeo edo obekieran kikbokseoari maulen entrenatzen den Iban erdo dintziet sartekin. Jokozkan posaioa ostegununtan zazpiorenetan Euskal Iratzietan, Erepika Ostiralean Aratsaldeko 500 Eta hitz eta putz hortan bego gaurko bihar bostak eta seiak elkartzen gira berriz osteguna izango da, biharko eguna, jakin deza zuen. Eta Fred Berroet, beraz gurekin izango da, uh, begiz begi, taldearen azken diskoa entzunaraziko dauko eta dena egaren dauko ere, diskoaz eta taldeaz ere intxegur eta maia murua gaire gurekin izango da. Eta beste, eta beste, eta beste, eta beste, seiak euskal irratietan.